Наука батька Самуїла з усього, видно, була немарною, бо коли Михайло Іванич, незабаром провінційний шляхтич Михайло Райцеж, залишав шафляри, які стали йому рідними, він уже твердо знав, чого хоче і як зможе цього домогтися. І він домігся. Одначе від певного часу в голову Михала Райцежа майстра Клинка та відомого в Європі дуелянта почали наполегливо навідуватися всілякі думки, які в тій голові раніше не водилися. Пан Михайло зненацька відчув себе неповноцінним. Так він став шляхтичем, учним видатних фехтувальників, знавцем ратної справи. Але... Для Михалика його майстерність була такою ж краденою, як і титул, такою ж фальшивою, як і його королівські грамоти, бути таким же обманом, як і родове ім'я. А Михал хотів справжнього, свого. Він був певен, що доможиться і цього. Не обманама чесною службою, не злодійством, а завзятою працею. І власними учнями він остаточно заслужить повагу інших і, врешті-решт, зможе поважати сам себе. Так михал осів у весничому і справді був до душі. Його швидко полюбили гайдуки, його оцінив Єжель Любомирський, граф Весницький, нинішній фаворит короля, навіть колишній воєвода Казимир Сокаль, який довго придивлявся до молодого спадкоєнця, додалі частіше схвально гмикав у вуса, дивлячись, як Михал до самозабуття вигострює свою майстерність Запозичену в далеких тулузі та ференці, та й виснажливі уроки самого пана Казиміра не пропали марно. Як не глянь у всьому гарний новий воєвода, і не старий, що із собою вродливий, і справу свою знає чудово, і ви могли ви у міру і світовстих побачити. Хіба що запальний занадто, але який рубака в його віці бував байдужий. Сам пан Казимір з молоду, о хо-хо, життя наше грішне. Потож, коли Михайл попросив у Сокалів видати за нього Беату, єдину дочку пана Казиміра, який обдовів років всі тому старий воєвода, а він уже давно бачив, до чого йдеться, і гадки не мав заперечувати. Оженився Михайло з любові. Беата стала першою і єдиною жінкою, при якій Михайло Райцеш на якусь частину забував про випади, позиції, вигастрення зброї та іншої примудрості військової науки, ремесла, мистецтва що давно стало змістом його життя. І спочатку Михал був по-справжньому щасливий, але минуло зовсім небагато часу, і в ревниву, страчену сумнівами душу нового воєводи, яка лише недавно, здавалося, знайшла довгожданий спокій, почали закрадатися невиразні, але від цього не менш чорні підозри. Ні, молода дружина була вірна йому, що до цього Михал сумнімів не мав. Ішлося не про чистоту подружнього ложу. Ще перед весіллям Рециш зарікся ніколи не лісти в душу дружини. Це святе, брудні пальці злодія Михалика Івонича не торкнуться чистої братвої душі. Її чоловік воївода Михали Райцеш, і він не принизить дружину і себе мерзенним злодійством.